دیو کم دیر شمی پاری مرسلات په اخیر کی دشپک سلوی اختم آیات مبارکن آزمونگ نوی درست دی کلو و تمتعو اے کفار تالاوی کلو خرائی و تمتعو د او د دنیا د سیزونو نه فدهها سله کوئ قلياً لغونې ا عمر ک زر کا لمشي خو بیام ختم شي ځکه دا دنیا دا خیرت مقابله کې لګ او خیرت نه خې دوواله جوون د کولوته م خړای دنیا کې او फायदा حاصل وی قلیلن لغنتی د لغنتی ژوند دی د لغنتی مزیدی انکم مجرمون بشک ته ښه کافر مجرمانی شرک وې ګناهونه کوي زرد چې د دې سزا به تاسو ته ملا اوشي ویلون یوم ایذن للمکذبین حلاکت دیوی پا دغورز للمکذبین دپارد دروغ و ینکو چی قرآن او دین او نسبت کیف و اذا قیل لهم ارکعون لا او کله چوي له شيدويتا ذکر درو خو دے او مراد تنا موش دے ذکر د جوش دے مراد تنا کوله کله چوي له شيدويتا اركعو مزكاي لا يركعون ندئ مزنکاي ائدئ امام مالک رحمت اللہ علیه واقعی دلتا علماء و ذکر کردی دیتو ای امام المدینہ امام دار الہجرہ او دا هر مسلمان زلوکی د مدینی منوری یو محبت یو میندہ امام مالک رحمت اللہ بانی محبت دا مدینی دیر غلبکڑیوا وایه جمهورلک بثلونو په یاره بو چې چرته مدینې نه بار مرګ را نشي او د امام تمنا پورا کا او په مدینه منووره کې وفات راغې ټول مر ریاز الجنه کې درس کړه ریاز الجنه کې درس خړه دے نوې امام مالک رحم الله او جماعت توردن نشو د ماجی ګرد مج نه پس لکه زموږ د احناف مسلک د جمازيګر نه پسوک جماعت تراشین او نفل مکروه دي نه بقای دا سید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسلک هم دي دا نور ائمه وای چرا دن شیو سبب ولشتہ لکه اودش دی کو تحیت الوجو کے یا تحیت المسجد یاد تواف کړي نوای بیا دیو حکیم دا نفل کولیشی مسالدا ائمو په منس کیو فروعی اجتهادی اختلافی مساللا نمازیګر نه پسرا د نشو دبی مذهب دا چې نمازیګر نه پس نفل لکی کیناستو او موزيو نوکو نو جوما جمع معصوم جمعات کې ناس وقال له سوبیر یا شیخ قم فرقا فقام فرکعا وَلَمْ يُحَاجِهِ بِمَا يَرَاهُ مَذْحَبًا ما شو مرد تا یہ بودا با اول با دور اکاتا کیلے با کینے امام مالک رحم الله را پاسی دو دور اکاتا اکل اداسی ونیوی چیزا دو رلوی سڑے ما مذہب مداد جناروا دی نوی بیاورتباد شاگردان ہوئے چستا خدا مسلک نہ نمازی گر نہ پس غت نہ فلونا نہ روا در لوی نفردو کا عذر زر دیوکل ور دی خلق کومانے دا اللہ یرا دمرا غالبہ و دی معصوم چر الوی موزو کا زما د ہیات مخیلا شو واذا قیل له ارکعوا لیرکعوا و وی ما ویسن دی آیات درانشن اللہ وئی چورت وئی موزو نو موز نکئی دی وڑو کی وئی موزو کا وئی بد اللہ دے یری نظر زر درے در ما وی چرته دی یاد د لات دی راه نشي دا دي ايمو اغلوي خوفو د الله وا اذا قيل لهم اركعوا کل چوي لشي دويتم مزکي لا يرکعون ندای مزنکوی بعض اهل المدایا دنیا سره لګو دنیا کې ورته د مز حکم دی لکه دا الله موږ او تاسو ټول ته د مج حکم دی او الله وایي چې دا خلق مز نکای یو قول د دا سلفو دام دی دا پرس د قیامت بو ویلې شي اے رب کریم با خپل ذات عالی او دیدار مسلمانانو تسرغن کی نو مسلمانان چې غوري په سجده به پريوزي اچا چې دنیا کې سجددي کولی خودې یا کارې د ووجه نو د غ دا لا به داسې یو لرګې پشان جوړه شي ډیر کوشش کوي خی به سر رااقته نکی شي د به سر رااقته نکړی شي و د قلهله هم کله چې به ویللی تا دوی ته پار د قیاممت یر ای اللہ ترکو سجدو کئی لا یرکعون نو دیبد سجدیو دیبادت و سو طاقت نشی لرلیم ویلو یوم ای ذل للمکذبین حلاکتو تباہی دیوی پا دغورز دپارد دروغ و فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پکه ميو خبر پس د قران چې دا د الله خبر او کلام دی او معجز معجز دی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ پکه ميو خبر پس د قران يؤْمِنُونَ دایب ایمان راوی ایو ای قرآن کده چا دی ایمان او د هدایت سبب جوړ نشو نو بل بک ما خبر وی چې پاغي بدې سميږي رضا لوی د هدایت کتاب مخېل پرود دے الله نه مونږ او تاسو مبارکي د هدایت کامل فیصلو کی او کدي سرسم نشو نو بل د بکم کتاب وی په حَدِيثٍ بَعْدَهُ ف بعد هو په کممه یو خبره پ ددي قآې حقیم نه ی غ